Входять Палашка, Гервасій і Протасій. Палашка. Стьопа. Обнімає цілу його. Що? Бачив батька? Бачив. Палашка. Як смерть. Як смерть. Гервасій, заспокойтесь, заспокойтесь, сльозами не поможете. Степан. Здрастуйте, Гервасій Семенович. Протасій Матвійович. Гервасій, здоров, казаче, здоров, чоломкається. Протасій, ну як же служебні діла? Гервасій, побачивши Миколу, а ти чого тут упинився? Микола почув, що Степан приїхав. Палашка до Гервасія, заходьте ж, Гервасій Семенович, прямо сюди. Гервасій, може, попереду ви йому сказали, щоб не стривожить? Палашка, ну-ну, добре, я скажу, пішла. Гервасій. «А що, Степан Мартинович, скоро столоначальником будеш?» «Де там? Я вже не служу, Гервасій Семенович». «Ну, за штатом остався». «Ху! Чув-чув, мені казав Красовський, що Земський суд скасували. Так ти виходить лишній. Ні нащо тобі та служба? Чи багато ж ти там брав жалування?» Степан. «Два годи нічого не получав, а оце на третій поросладці два з половиною в місяць назначили». «Гервасій, два з половиною?» «Господи, здоровий молодий чоловік два годи дурно сидить, а на третій місяць получа два з половиною?» «Протасій, я, як ще служив у покійного землеміра Харитона Харитоновича Кацавейченка...» Він жив у Трахтомирові на Дворянській вулиці у будинку, ой, дай Бог пам'ять, у будинку графа Гервасій маха рукою на протасія і перебива його. Послухай мене, Степане, покиньте думку про чиновника. Зовсім удурів старий. Робітникові плати на своїх харчах 30 рублів, а сина замість того, що привчать до хазяйства, віддав службу байдебить. Тепер не ті часи з твоєю наукою далеко не заскочиш. І все то дворянство наробило. І батька треба збить, щоб він з дворянської зарубки скочив, бо все хазяйство піде прахом, а чиновника з тебе не буде. Степан. Та я вже набив руку, Гервасій Семенович, деякі бумаги і сам вмію писати. Протасій. Покійний землемір Кацавейченко! Гервасій не слухав Протасія до Степана. «Плюньте на це діло! Батько старий, слабий, а одному синові, мавши добре своє хазяйство, не варт тинятися по канцеляріях і за два з половиною місяць тратить здоров'я, зводить готові гроші на одежу, на харчі. Ну, добре, як дослужиться до чогось путнього. А як так і умреш канцеляристом, а хазяйства не навчишся, не привикнеш? Що ж робить під старість?» «От і тепер, за Штатом!» Якби не було хазяйства, що його робить? Покинь, сину, берись за прадідівське рукомисло. Степан. Та, воно... Я й сам бачу тепер. Я не від того. Ну, не знаю, як батько. Гервасій. От я з ним побалакую. Степан. Тепер не кажіть, Гервасій Степанович, бо, борони Боже, ще гірше заслабне. Гервасій. Я знаю, коли сказати. «Тільки не потурай батькові, не шукай дворянства, все буде гаразд!» Палашка з дверей. «Ідіть, Гервасій Семенович!» Гервасій йде, Палашка. «Зрадів старий, аж наче ожив трохи!» Гервасій і Палашка пішли.